Tak já jsem se rozhodnul, že v prvních třech dnech se pouze budeme věnovat textu, aby ta metoda praxe byla jasná a v rámci textu já budu pak vysvětlovat jisté principy, které potom později možná začnu vysvětlovat trochu do detailu. Hm? Ale teď všeobecně některé principy, aby jsme chápali ten text. Bez těch principů těžko ten text pochopíme. Možná, že pochopíme, o co se jedná, ale ten kontext toho, o co se jedná, nepochopíme. Jak už jsem se zmínil, tento text patří do tradice yogačára. Hm? No, yogačára je tradice, která je unikátní tím, že vysvětluje praxi, hm? buddhistickou praxi, ať už praxi žáků, který se chtějí stát rahaty a zničit všechna poskvrnění mysli, nebo žáky. Ty, kteří přijdou k probuzení díky svému vlastnímu úsilí bez učitele, No, a pak bodysately, které tež vlastně přijdou k probuzení svým vlastním úsilím, ale zároveň tež potřebují předání. Bez předání se bodysately nestanou. No a Tedy všechny tři druhy praxe, většina buddhistických mahajanových škol uznává jenom vlastně konečná, konečné probuzení je budhovství. Arahati je též Buddha, ale z hlediska ještě jeho převrácení vědomí v Takovost není kompletní. Musíme se stát boudysatmi, aby toto převrácení vědomí v takovost se stalo kompletní. No a jak asi všichni víme, na rozdíl od učení žáků, které dává důraz na nejáství osob, Učení Borisatu dává důraz na nejáství darm, na nejáství všeho. V, samozřejmě v písňu, v ágamách, najdeme též mnoho, mnoho pasáží, kde je vysvětlováno nejáství všeho agregátu a všeho, co zažíváme, ale... Důraz je jinde, důraz je na nejářství osob. Abychom pochopili tento text, který vysvětluje praxi žáků, ale vysvětluje na základě učení bodhisattva, které jako zdůrazňuje všech fenoménů naší zkušenosti. Bez výjimky. Toto nejáství všech fenoménů naší zkušenosti se právě nazývá takovost. Je nedualistické. Čili Ačkoliv se jedná, tato pasáž vysvětluje, jak by měl praktikovat žák, aby se stal arahatem, je v pozadí, aby jsme tento text pochopili, v pozadí je koncept nejáství všech fenoménů naší zkušenosti, a to nejáství všech fenoménů naší zkušenosti je na základě nejáství vědomí samotného, které je základ takovosti. Které je základ takovosti. Čili nejáství vědomí neboli takovost vědomí je v pozadí všeho, co my v rámci praxi vnímáme. To je základ tohoto textu. To je bráno, to nejáství všeho, co vnímáme, je bráno jako takovost. My budeme mluvit později o různých druhzích takovosti, které je třeba poznat, meditaci. To, že jsme jediný, čeho jsme si opravdu vědomí, bezprostředně je pouhé vědomí, to je bráno jakožto je vlastně základ pochopení praxe. O tom budeme mluvit, jak se k tomu dostat, ale je to bráno jakožto fakt. Takovost je fakt a pouhé vědomí je tež fakt v této tradici. No a teď. Děkuji. A teď k textu samotnému hm? některý z nás nejsou familiární s angličtinou, tak já budu překládat a budu překládat jenom to, co je důležité a spojím to s vysvětlením, aby jsme ten text pochopili. Hm? Tak text začíná s tím, co je pána Saty. Hm? Co je bdělá pozornost vůči ána pána. Vůči nádechu a výdechu. A teď e, přijde to, co je specifické v tomto textu že v tomto textu nádech a výdech jsou vlastně dvě etapy nádechu. To je třeba pochopit. Je nádech a takzvaný ta perióda po nádechu, která spojuje nádech s výdechem. Hm? Jestliže ne, neexistuje ta perioda, no tak nádech se s výdechem nemůže spojit. Ale to má hlubokou i filozofickou podstatu, protože tato tradice, obzvláště kdo trochu studoval buddhismus, ví, že právě tato tradice yogačáry paradoxně je. Tradice, která, na které je stavěna budistická logika, tak, jak se vyvíjela, a na které jsou stavené vlastně ty tantrické metody, zen. Máme dvě tradice pouhého vědomí. Tradice pouhého vědomí založena na vědomí, které se hýbe, čili podle buddhistického učení pohyb je dán karmo. To máme tady eh, pohyb, to znamená závislé vznikání. Závislé vznikání na základě karmy. To je tradiční vysvětlení toho, že tady jsme a hýbeme se z, z momentu na moment a z života na život a z jednoho mentálního procesu na druhý mentální proces. To je závislé vznikání. Toto závislé vznikání můžeme vysvětlit na základě karmy. Karma ovšem pochází z vědomí, čili to můžeme vysvětlit z hlediska vědomí, které se hýbe. No a tež další tradice, která je vlastně důležitá pro pochopení zenu, pro pochopení tantrického učení, Dzogčen, Mahamudra, je vlastně vývoj na základě vědomí, které se nehýbe, nirvánického vědomí. Nirvánické vědomí ať jsme si toho vědomí, nebo nejsme si toho vědomí, je podklad. Jestliže ten podklad není, tak naše zkušenost nedává žádný smysl. No a... Eh... To znamená, že dýchání je proces. A proces je něco, jestliže chceme pochopit, proces je něco, co kde předcházející a nastávající se od sebe nedají oddělit. Jestliže oddělíme, my nechápeme proces. No ale ten, ten zvyk v procesu který se stále hýbe a který se hýbe na základě mnoha mnoha důvodů a příčin, oddělovat je naše mechanické myšlení. Mechanické myšlení je největší nepřítel probuzení. Abychom získali probuzení, musíme se zbavovat mechanického myšlení. Mechanické myšlení je to myšlení, které odděluje části a vidí v tomto oddělení něco skutečného. No ale to je z hlediska buddhismu, to je vlastně nepochopení závislého vznikání jako takového. Závislé vznikání nepřipouští oddělení jedné části procesu od druhé. A v tom procesu jedna část a druhá je tež jenom konce, protože každá část má mnoho, mnoho, mnoho složek, které se navzájem spojují. Čili totalita, od samého počátku my žijeme v totalitě, my žijeme v celku, ale nejsme si toho celku vědomí. Právě proto stále žijeme ve zvyku mechanického myšlení. To mechanické myšlení je na základě toho, že nám obraz ve vědomí my. Kládáme jméno nebo koncept a držíme se toho jména nebo konceptu, nebo věty nebo hlásek jako skutečnosti. To je základ pochopení yogačaná. To je tež základ pochopení tohoto výkladu. Čili vše, aby jedno se změnilo v druhé potřebujeme mít plynulý proces. Dýchání je též plynulý proces, ve kterém se nádech a výdech od sebe nedají oddělit. Aby jsme to pochopili, tak dáváme pozor na to, co se děje mezi nádechem a Výdechem a mezi výdechem a nádechem. Ten pohyb, který je závislé vznikání. Se děje v rámci celku. Ale my ho nechápeme v rámci celku. Proto chápeme realitu na základě jmén, konceptů, které vlastně dávají do toho celku pojem vlastní reality, které se říká technicky svabháva. Což je, znamená vlastně existence nebo fenomén sám o sobě. Takový fenomén, taková existence samo o sobě a priori nemůže existovat v rámci závislého vznikání. Čili jediný, co my můžeme vnímat a pochopit, to je, kontinuální proces. Tento, tento kontinuální proces je na základě celku. V tomto celku, jestliže chápeme celek, no tak v tomto celku pak existují vastu. Vastu znamená základy. A ty základy jsou ale jiné než to, co se nám zdá oddělující myšlení. To je nedualistický přístup praxi, který vlastně není cizí žádné buddhistické tradici, ať už vysvětlíme i buddhismus jakoliv, Budismus není nic, co Buddha poznal pod stromem probuzení není nic jiného, než závislé vznikání. A každá tradice ho vysvětluje jinak, ale v podstatě se jedná o stejnou věc. Naše zkušenost světa je závislé vznikání proniknutím zkušenosti světa, která nepřipouští žádnou e, stálou esenci. Hm? Získáváme tedy probuzení, pochopení. Hm? Pochopení čeho? Pochopení naší zkušenosti. Naše zkušenosti, zkušenost sebe, zkušenost světa. Tyto dvě zkušenosti se od sebe nedají odloučit. Jestliže meditujeme na dech, text vysvětluje, že meditace na dech má tedy tyto proces, je, je proces, hm, ve kterém je vše napojené. Nádech a výdech je napojený a je napojený na sebe právě tím mezi dechem. Teď tady máme slovo, já nevím, jak to přeložili do češtiny, které je trochu e, těžké pochopit. E, možná na základě tibetštiny, já neumím tibetsky, on vysvětluje vítr, to, co vnímáme jako dech, je v podstatě element větru. Element větru pro ti, co studují. Aby darmu, není nic jiného, než tlak, vibrace, hm? podpora. To je též vítr. Vítr má těžkou stránku, což je podpírání, a má lehkou stránku, což je pohyb, což je vibrace. Pohyb je vibrace. A pohyb je, může jenom existovat, jestliže se tělesa spojí. Jestliže se tělesa nespojí, tak žádný pohyb není. Je to tak? Hm? A kdo spojuje ty tělesa? No, z hlediska yogačáry právě vědomí. Jaké vědomí? No. Proto otázka jak vznikl dech. Čili to, co text nazývá vital energy, vitální energie, nebo já nevím, jak to přiložili do češtiny. není nic jiného, než element dechu. Element větru. On to přiložil jako vitální energie, protože V jedné formě se vítr manifestuje jako prána nebo jako čí, což je vitální energie. Bez té vitální energie my nemůžeme žít. V teistických systémech se tato vitální energie nazývá duše. Pneuma. Pneuma v řečtině také znamená vlastně vítr. Toto vitální energie. Ale vitální energie už je vysvětlení, není to doslovný překlad. No a tato vitální energie je stotožňována s duší, a duše je stotožňována s skutečným já. No ale právě meditací na dech my zjišťujeme, že tento pojem má problém, protože nic v naší zkušenosti nemůže stát. Existence znamená stání, ale v naší zkušenosti nic nemůže stát. Abychom pochopili skutečnou existenci, musíme pochopit pohyb. A pohyb to je Závislé vznikání. Jak se budeme učit v tomto textu, toto závislé vznikání Buddha vysvětluje na základě čeho? Nevědomosti. Nevědomost je začátek hm? a vidia. A vidia, vidia doslova znamená věda, hm? a vidia je nevěda. My nemáme vědu, právě proto se nacházíme ve strasti nestálosti. Protože nemáme vědu. No jak se dostaneme ze strasti nestálosti? vědou. Hm? Věda znamená poznání. A text vysvětluje, že dech, stejně tak jako všechno, co je možné poznat, my můžeme jenom poznat na základě důvodu a příčin. Nic v naší zkušenosti světa. A sebe nemůže existovat bez důvodu a příčin. To je základ pro poznání závislého vznikání. No a proto dech má mnoho, mnoho příčin, ale z nich nemůže, nemůžeme vysvětlit všechny příčiny. Text vysvětluje jenom ty dvě nejdůležitější. A dvě nejdůležitější tomu říká v karma. Já nevím, jak to přiložilo přiložil do české textu. Hm? Hnací karma. Hnací. Hnací karma. <laughs> Dobrý, no hnací karma. <laughs> hnací karma, aby jsme pochopili hnací karmu, aby jsme pochopili závislé vznikání, všechny buddhistické tradice vysvětlují závislé vznikání na základě tří životů. Jestliže se učíte, jako já jsem se učil, meditaci na základě abidarmy, hm? to je detailní poznání, no, musíme bezprostředně poznat tři životy, aby jsme pochopili závislé vznikání. To je důraz abidarmy. To neznamená, že musíme nezbytně proto mít nadpřirozené síly i vypasanou můžeme poznat bezprostředně precházející život a to, co přijde po něm. To je možné získat i vypasanou. Ovšem vypasanou na základě prohloubení. To je výhoda pro hlubení. Poznáme to sice meča kuča, přibližně, ale přibližně je tež dobré. No a tedy pro v karma je ta karma, která nás v minulém životě na v základě formací samská nás, my předvádáme jako formace, formace vůle, díky nevědomí v nevědě v minulé životě my jsme akumulovali formace vůle. Jestliže se učíme meditaci správně, tak neakumulujeme formace vůle, ale zbavujeme se jejich síly. To je rozdíl mezi eh, správnou meditací a nesprávnou meditací. Správná meditace, správná vypasana oslabuje sílu. Hmm? Akumulace formací, akumulace formací vůle je karma, a díky karmě my, se, my zůstáváme v procesu prerozování. Hm? Takže jsme hnaní, hm? ale toto hnání, hm? Je z života na život, ale je tež z jednoho mentálního procesu na druhý mentální proces. Aby jsme šli z jednoho mentálního procesu na druhý mentální proces, potřebujeme pozornost. Pozornost bez vůle nemůže existovat. Hm? No a tak. Eh, tento proces závislého vznikání pokračuje v každém momentě. To je naše skutečnost, to je skutečnost naší zkušenosti. Jiná skutečnost není. Jestliže máme nevědomí, akumulujeme formace vůle, no a podle ty akumulace, formace, vůle, my pak vlastně je rozhodnut pro nás způsob našeho myšlení no a tež způsob, jakým přecházíme z jedné existence do druhé. Takže propalzy v karma je ta akumulace formací vůle, která nás z minulého života dostala, dohnala do tohoto života. A jak jsme se očitli v tomto životě, tím, že jsme začali rozlišovat. Hmm? Z hlediska Mahajánového eh, učení začali jsme rozlišovat subjekt a objekt jako něco od sebe odlišného. Ale to rozdělení. Hlavní téze yogačára, Toto rozlišení na skutečný objekt a skutečný subjekt pochází z vědomí samotného. Z jakého vědomí? Z toho vědomí, které bylo vyhnáno do karmu. Když se narodíme, tak už máme jisté tendence. Je to tak? Bez těch tendencí každý dítě je jiný i každá myš je jiná. Protože v jistém smyslu všichni akumulujeme ty formace vůle jiným způsobem. Někdo má rád holky, někdo má rád dolky. Je to tak? tak reagujeme na stejný objekt úplně jiným způsobem. To, no to, jsou, to je na základě právě této hnací karmy, která ovládá pozornost a pozornost ovládá proces vnímání. No a aby se, jak už jsem říkal, dech je fyzická má vlastně je fyzická forma. Aby jakákoli fyzická forma, materiální forma mohla existovat, potřebuje prostor vše, co se může vyjevit jakožto hmota, jakožto forma, může se jen a pouze vyjevit v prostoru, v prostoru nic se nevyjeví. Dech má svou je... meditace na dech je speciální, protože dech je materiální forma, ale je materiální forma, která pochází z mysli. V abydarně je to materiální forma, která pochází z mysli. Stejně tak jako náš pohyb, gesto, je materiální forma, která pochází z mysli. Moje reč je materiální forma, která pochází z mysli. Hmm? Jestliže se mysl nehybe, nevyslovím ani slovo. Jestliže se mysl nehybe, nepohnu rukou. Stejně tak, jestliže není mysl, no tak nemůžu dýchat. Čili je to forma vytvořena materiální forma, vytvorená myslí. Hmm? Z hlediska jogačáry všechny materiální formy vlastně jsou vytvořené mysli. To je specifika jogačáry. To je ovšem pouze metoda. Jestliže se to stane dogma, stejně tak, jestli prázdnota se stane dogma, no tak to je to nejhorší dogma, co můžu jít. Ale jestliže je to prostředek, tak je to ten nejlepší prostředek, který můžeme být. Můžeme mít. Veškerá naše zkušenost, když ji pozorujeme v mysli, začíná dávat smysl. No Abychom to mohli dělat, musíme praktikovat samády, samozřejmě. samády, ve stavu samády, je to jasné. Ovšem, jestliže bereme vnější objekt jako něco, co skutečně existuje bez relace k subjektu, no, tak se vlastně angažujeme v mechanické myšlení. a mechanické myšlení je právě to, co nám zabraňuje v tom chápat sebe a svět jako celek. Čili, aby jsme chápali dech, je třeba pochopit, že vše, co se může vyjevit a vyjeví, se vyjevuje na základě prostoru a na základě takzvané hnací karmy, nebo jak jsme to přiložili, díky které my věříme v naše rozdělení sebe a světa jako něco, co skutečně existuje, co se dá chytit a na čem je možno doslova sedět. Toto učení patří do učení Alaya. Alaya je doslova to vědomí, které Lí znamená se lepí. To učení, to myšlení, které vytváří stav strasti, je myšlení vědomí, které se lepí. Lepí na realitu jako něco, co skutečně existuje, co tady je, co se dá chytit a co můžeme apropriet. Můžeme si přivlastnit. Nepochopení skutečnosti je tedy přivlastňování skutečnosti. Nepochopení sebe je přivlastňování sebe. Nepochopení Objektu naší zkušenosti je přivlastňování objektu naší zkušenosti. A to je takovost. Ať už to přijmeme nebo nepríjmeme, je to stav věcí tak, jak skutečně je. Stav věcí tak, jak skutečně je. Neduální stav věcí se nazývá takovost. Teď další otázka po tom, co text odpovídá na to, jaké jsou příčiny a důvody dechu, pak od... další otázka je, jaké je zá... jaký je základ hm? nebo jaké jsou základy pro ten proces nádechu a výdechu, který, aby jsme ho pochopili jako kontinuální proces, musíme pozorovat ve čtyřech fázích. Hm? Jinak budeme mít dojem, že je nádech a pak je zase výdech a že nádech je úplně něco jiného než výdech a výdech je zase úplně něco jiného než nádech. Hm? Ovšem všechno toto je pouze daný neschopnosti vidět ve skutečnosti žádná věc, žádná složka naší zkušenosti není absolutně rozdílná ani absolutně stejná od složky další. Jestliže by to tak bylo, no tak by se ty složky nikdy nedaly dohromady. No, a teď přichází v textu vysvětlení, že dech, aby jsme dýchali, potřebujeme mít jako základ tělo a vědomí. Tělo a mysl. No, ale tež vysvětluje, že to se neděje v každém případě. Teď nepůjdeme do. Do detailů, protože ty nejsou tady tak důležité. Můžeme hned přečíst ty detaily, můžete sami přečíst. Jestliže nerozumíte, tak můžete se mě zeptat na interview, ale nemusíme jít do detailů a vysvětlovat všechny ty stavy hluboké koncentrace, od kterých ještě většina z nás je moc daleko. Čili v naší zkušenosti, což je zkušenost v, ve světě, ve kterém naše zkušenosti jsou Diktovány tím, co okoušíme pěti smysly. Pět smyslů v tomto světě diktuje obsah naší zkušenosti. Myslíte sami na to, na co myslíte během dne. Co chcete vidět, co chcete slyšet, co chcete chutnat, co chcete, z čeho se chcete dotknout... No a tím vlastně stravujeme život. Tím, že se zabýváme tím, co ochutnáváme pěti smysly a co chceme pěti. Na základě pěti smyslů, co chceme vědomím chytit, na co se chceme nalepit. No, a tento stav právě vytváří akumulaci formací vůle. Ať v dobrém smyslu nebo ve špatném smyslu. V dobrém smyslu narodíme se v lepším stavu existence, ve špatném smyslu narodíme se ve špatném stavu existence, podle toho, jak se naše vědomí obrací k objektům pěti smyslu. Další zjistili jsme tedy, že proces Dýchání je proces pohybu, a tento pohyb je pohyb nahoru a dolů. A teď vysvětluje ten pohyb nahoru a dolů vlastně stejnými slovy jako Vissudimaga. Aby jsme chápali tento pohyb musíme chápat perineum. Perineum je částečně i duchovní orgán. No a perineum určuje pohyb bříšní krajiny. Ta břištní krajina se Účastní toho nádechu a výdechu toho pohybu nahoru a dolu. Jak bylo vysvětleno, ten hrubý dech se vyjevuje v hrubém prostoru, jemný dech se vyjevuje v jemném prostoru a v celém těle. Čili máme hrubý dýchání v procesu dýchání, máme hrubý prostor a jemný prostor. Tyto dva prostory jsou samozřejmě spojené. Nemůžeme je oddělit mechanicky. Proč je nemůžeme oddělit? Prostor je jeden. Čili v procesu nádechu a výdechu my tež můžeme vnímat hm, ten hm, rozpínání porů a zavírání porů, hm, neboli rozpínání buněk a zvírání buněk, což je život. Proto Text překládá element větu jako vitální energie. No a teď přicházíme k důležité části kterou se budeme zabývat v rámci pochopení tohoto textu, aby jsme pochopili meditaci na dech a použili dechu k procesu vysvobozování a plnému vysvobození. Už jsem vysvětlil dech, jestliže chápeme dech, můžeme dosáhnout plného probuzení. Proč? Text vysvětluje, protože základ dechu je jak tělo, tak i mysl. No a kromě zkušenosti těla a mysli, my nemáme jiné nástroje poznání než tělo a mysl. Nikdo v procesu poznání nemůže vystoupit z těla a mysl. Poznání těla a mysl je poznání nás samých a světa, který nás obklopuje. Právě proto. Poznáním dechu můžeme poznat všechno. A buddhismus, všechny tradice buddhismus praví. Pokud nepoznáme všechno, nemůžeme se vysvobodit. Vysvobodění je jedině možné, že poznáme všechno, pronikneme všechno, odpojíme se od chtíče vůči všemu, No a pak, když se odpovíme od chtíče vůči všemu, no tak pak se vysvobodíme od všeho. Hm? No to je proces budistické praxe. Ten je sice vysvětlován jinak, ale v podstatě se jedná o to samé. Není eh, žádného rozdílu. To neznamená, že nemůžeme mít žádné vášně, nemůžeme mít žádné pocity. Naopak, ty vášně a pocity můžeme využít k tomu, aby jsme dosáhli jasnosti. To je yogačá. A jak dostaneme? dosáhneme jasnosti, pochopením základu naší zkušenosti, a to je mysle. No a tedy, aby jsme použili dech v procesu vysvobozování a úplně se vysvobozdili na základě dechu, musíme se naučit. Pět tady to vysvětluje jako. A počít, já už jsem přeskočil. <laughs> já jsem přeskočil, tady ještě důležitá věc. A to jsem nevysvětlil. Dech. Má čtyři jména. Hm? To přichází teď. Proč je to tak důležité? Abychom pochopili Jógačáru, je ve, do yogačárové vypasany, Mahajanové vypasany, patří čtyři hledání, která se musí stát čtyři pochopení, aby jsme dosáhli nedualistického poznání. Jestliže čtyři hledání se nestanou čtyři pochopení, my nikdy se nedostaneme k nedualistickému pochopení naší zkušenosti. A ti, kteří studují ať už Zen nebo zokčen je tibetský buddhismus, Skutečné poznání je, má nedualistickou formu. A jak se k němu dostaneme? Že do vypasany my dáme čtyři objekty. my ulpíváme na něčem, protože my si to pojmenujeme. Hm? No ale to, co si pojmenujeme, je na základě mentálního obrazu. Ten mentální obraz a to, co pojmenujeme, ale není to samé. Čili například my vidíme, když jdeme v noci, oblášť jestliže žijete v, jako já, v tropických zemích, jdete v noci po lese, vidíte nějakou formu hm? a Leknete se, že je to had. Hm? Tak nazvete tu formu hadem. No a jaká je reakce? Strach. Ale ten, ta, ta forma je pro vás. Ale my, že jsme tomu dali jméno Had, hm? Hm? tak jsme se lekli. Jsme tomu koncert, ten koncept hada, je ovšem pochází z vědomí. Čili my máme obraz a přidáme jménem nebo tím, Konceptem přidáme k tomu vlastně formu, která tam není. Proč to přidáme? Protože máme hm, ve vědomí hluboce zakorenění pojem vlastní existence. Ta vlast, ten pojem vlastní existence pochází právě z těch slov. Ten nepochází z obrazu, ale pochází ze slov, ze konceptu, které my na ty obrazy nakládáme. Podle yogačáry dharma Dharma doslova znamená v Abidarmě svábhávat dharajaty, To, co má vlastní podstatu, to je dharma. No a to, co má vlastní podstatu, jsou z hlediska yogačáry, to jsou pouze slova, věty, hlásky a na základě slov, věd a hlásek pak v rozdělení na skutečná jednotlivinu a na skutečný celek odlišný od jiné jednotliviny, od jiného celku. Hm? V tom obrazu, ale jako takovém, bez toho slova, bez toho konceptu, ale Žádná slabáva, žádná vlastní existence není. Teprve když přiložíme na to koncept, přiložíme na to slovo, no tak ten dojem vlastní existence tam bude. A když máme dojem vlastní existence, pak vy věříme na, to, na tu rozlišující mysl, která automaticky pak se angažuje v mechanické myšlení. Ten je dobrý, ten je špatný, tohle chci, tohle nechci to, a, tak dále, a tak dále. A to bereme jako něco, co existuje samo o sobě. A tím pádem utožujeme to, čemu jsme říkali, ty eh, energie vůle, akumulujeme energie vůle. No a podle toho my pak rozdělujeme svět. Jak? z tohoto procesu dostat. Jedině a pouze tím, že se tento proces uvědomujeme. To je yogačá. Uvědomování čeho? Uvědomování takovosti. Čili první je obraz, pak na něj dáme jméno, pak vznikne dojem vlastní existence, nezávislé existence. My si to uvědomuje, že tento dojem vlastní existence vzniká v mysli samotné, ve vědomí. A to je vdělá pozornost, která chápe, že žádná osoba Žádná věc nemůže být vlastní existenci. To je vypasana. To neznamená, že tato vypasaná je v protikladu k jiné vypasaně, že pět agregátů je v procesu změny, hm? že tato změna je strast. Jestliže na ní ulpíváme, ona sama strast není. Jestliže na ní ulpíváme, je strast. No a jestliže není ulpíváme, no tak samozřejmě nemůžeme se vyhnout akumulace faktou ulhem. A k tomu se dostaneme. Tedy první Bereme dech jako něco, co existuje samo o sobě a nechápeme všechny ty kontexty zkušenosti dechu. Proto je důležité pochopit ty jména, který na dech dáváme. Ten dech existuje, i když ho nenazujeme. Ale v tím, že ho nazveme, mu dáváme jistou formu, která nesmí být absolutní. Protože skutečnost není ani existence, ani neexistence. To je yogačára. Ten pojem exist, skutečný existence a skutečný existence pochází právě z nalepení konceptu, nalepení jména. To není protikladu s, s žádným jiným učením buddhistickým ale to je prohloubení tohoto učení. Čili máme základní jméno pro dech, a to překládá tady jako vitální energie. Vitální energie není nic jiného než element, dech, element větru. Hm? Element větru, proč? Protože vitální energie je to, co vybruje v celém těle a to, co nás vlastně. podpírá a co nám hýbe. Proto další jméno pro dech je též formace těla. Proto vitální energie. Pochopení meditace je především pochopení formace těla a formace mysli. Formace těla je dech. Dech formuje tělo. A formace mysli je, jsou právě počitky. Početky neexistují bez obrazu. Čili početky a vnímání je formace mysli. Dech je formace těla. Pochopení formace mysli a formace těla je předpoklad k hlubšímu vstoupení do procesu osvobozování. Procesu osvobození. Proč? Protože my jsme se ocitli z jednoho života do druhého právě akumulací formací. ne zeslabování formací vůle. No a na základě akumulace formací vůle my ulpíváme na početcích. Čili na základě ulpívání na početcích Buddha vysvětluje příští životy Jelikož ulpíváme na počitcích, máme žízeň. Jelikož máme žízeň, my se lepíme. Lepíme na subjekt, lepíme na objekt. Když se lepíme na subjekt, určitě se lepíme na objekt. Když se lepíme na objekt, určitě se lepíme na subjekt. Ty dva druhy lepení se od sebe nedají oddělit. No a když se lepíme, prožíváme stále, stále proces stárnutí, smrti, nemocí, bolesti, návku a tak dále. Protože se lepíme, lepíme na co? Na počitky. Proč se lepíme na počitky? Protože pokračujeme v akumulaci formací vůle. To je závislé vznikání. A proč? Z hlediska jogočáve. Protože vidíme realitu na základě vlastní existence. Vlastní existence objektu naší zkušenosti. Ale ta vlastní existence a závislé vznikání nemůže jít dohromady. Jedno vylučuje druhé. Takže máme vitální energie. Vitální energie není nic jiného než nádech a výdech, než inhalace a exhalace a než formace těla. Co formuje naše tělo? No, právě ten pohyb Pohyb čeho? Pohyb těch vitálních energií. A tím pádem vlastně element větru je to, co námi hýbe, co je pohyb sám. To, co námi hýbe, je pohyb sám. A tento pohyb existuje jak uvnitř, tak i venku. A má důvody a příčiny. No a teď, už bychom měli skončit, ale já vysvětlím až do té části, která vysvětluje pět metod toho, aby jsme poznali dech za účelem plného probuzení. No a teď existuje tedy dvě chyby v praxi meditace na dech. Ty chyby nutno poznat a ty chyby tež není nic jiného než pět nývarana, pět překážek, které nedovolují stav jasnosti a uvolnění. Stav jasnosti a uvolnění je stav rovnoměrnosti. A ten stav rovnoměrnosti, stav rovnoměrnosti je stav zdravítež jak mentálního, tak i tělesného zdraví, je stav rovnoměrnosti. A tento stav rovnoměrnosti je narušen v procesu dýchání tím, že se věnujeme dechu buď líně hm? nebo s nedostačujícím úsilím, Čili tím pádem mysl, která se věnuje dechu, padá. A nebo sílou s prílišným úsilím. A tím pádem máme buď vnitřní rozptýlení, anebo vnější rozptýlení. Hm? Vnitřní rozptýlení, mysl padá a hledá nějaké objekty, které by se chytila, nebo vnější rozptýlení. Mysl je, jde nahoru, buď mi mysl dolů, padá, anebo jde nahoru a je ve stavu neklidu. A tento neklid, či malátnost, se projevuje jak fyzicky, tak i mentálně. A dí, díky této malátnosti nebo neklidu. My ztrácíme pojem rovnováhy. My ztrácíme počítek rovnováhy. Počítek rovnováhy je základ samády. Je základ stavu jasnosti a uvolnění. Čili díky tomu my prožíváme buď hlubost těla a mysli ve formě klesání anebo ve formě neklidu. Forma klesání to je mida zlost and torpor, jak prekládáme, Let, letargie hm? tělesná hm? letargie vědomí hm? anebo stav neklidu stav neklidu vede k čemu kamarága Chtít, smyslovému chtíči nebo pratika odporu. Odpor je též stav neklidu. Díky odporu, deprese, strach, starosti. To všechno je stav odporu. No a nebo neklid sám, vyčítky, vyčítky je stav neklidu, anebo pochybnosti o tom, co děláme. Že? To jsou ty překážky které brání v tom, aby jsme chápali výhody rovnováhy. Výho rovnováha je zdraví Rovnováha není nic jiného než zdraví. Zdravý stav mysli je stav rovnováhy. A zdraví stav těla závisí na této rovnováze. No a teď touto tendenci. Hm? buď věnovat se dýchání násilně, anebo v letargickém stavu. My se nemůžeme dostat do stavu rovnováhy, když se nedostaneme do stavu rovnováhy, nedostaneme se do stavu samády, když se nedostaneme do stavu samády, nepoznáme nikdy věci tak, jak jsou čili veškeré nepříznivé stavy v pozorování dechu jsou vlastně stavy nerovnováhy v praxi dýchání jsou stavy nerovnováhy a nerovnováha není nic jiného než nerovnováha čeho vitálních energií. Proto text nazývá tady element dechu. V sanskriptu je to pouze element dechu. Do to zase přiložili jako vitální energie. No, dech je vitální energie. V je to pouze a jen element větru element větru, je vitální energie. Tato vitální energie, když je v rovnováze, stav zdravý. a může být jen v rovnováze, jestliže pochopíme, jak správně jednat s tělem a s, s duchem. No, a to by pro dnešek stačilo. Napovídali jsme toho dost. A zítra budeme pokračovat v těch pěti. On to překládá jako praxi, nebo co? No, ale v podstatě se jedná v sánskritu, je to paričaja. Paričaja znamená familiárnost. Pět druhů familiárnosti. potřebujeme mít, aby jsme mohli použít dech k tomu, aby jsme se stali buddhy. Kdo se chce stát buddhou, má co dělat. Kdo se nechce stát buddhou, ať jde spát. A nebo ať vítá jak z To je to, co text říká.